פרק י"ז: ויהי דבר ה' אלי לאמור, בן אדם, חוט חידה ומשול משל אל בית ישראל. ואמרת, כה אמר ה' אלוהים, הנשר הגדול, גדול הכנפיים, ערך העבר, מלא המנוצה, אשר לו הרקמה, בא אל הלבנון, ויקח את צמרת הארז. את ראש יניקותיו כתף, ויביאהו אל ארץ כנעם, בעיר רחלים שמו. וייקח מזרע הארץ, ויתפנהו בשדה זרע, קח על מים רבים צפצפה שמו. ויצמח ויהי לגפן שורחת, שפלת קומה, לפנות דליותיו אליו, ושרשיו תחתיו יהיו, ותהי לגפן, ותעש בדים, ותשלח פורות. ויהי נשר אחד גדול, גדול כנפיים ורב נוצא, והנה הגפן הזאת, כף הנה שרשיה עליו, ודליותיו שלחה לו להשקוט אותה מערוגות מטעה. אל שדה טוב, אל מים רבים היא שתולה, לעשות ענף ולשאת פרי, להיות לגפן אדרת. אמור, כה אמר אדוני אלוהים, תצלח, הלא את שרשיה ינתק, ואת פריה יכוסס ויבש, כל תרפה צמחה תיבש, ולוב בזרוע גדולה ובעמריו, למסעות אותה משרשיה. והנה שתולה, התצלח, הלוק הגעת בה רוח הקדים תיבש יבוש, על ערוגות צמחה תיבש. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, אמור נא לבית המרי, הלא ידעתם מה אלה. אמור. הנה בא מלך בבל ירושלים, וייקח את מלכה ואת שריה, ויבא אותם אליו בבלה. וייקח מזרע המלוכה, ויכרות איתו ברית, וייבא אותו באלה, ואת אלי הארץ לקח. להיות ממלכה שפלה לבלתי התנשא, לשמור את בריתו לעומדה. וימרוד בו, לשלוח מלאכיו מצרים, לתת לו סוסים ועמריו, היצלח, הימלט העושה אלה, והפר ברית ונמלט. חי אני נאום אדוני אלוהים, אם לא במקום המלך הממליך אותו, אשר בזה את עלתו, ואשר הפר את בריתו, איתו ותוך בבל ימות. ולא וחי אל גדול, ובקהל רב יעשה אותו פרעה במלחמה, בשפוך סוללה ובבנות דייק להכרית נפשות רבות. ובזה עלה להפר ברית, והנה נתן ידו וכל אלה עשה, לא ימלט. לכן כה אמר אדוני אלוהים, חי אני אם לא עלתי אשר בזה ובריתי אשר הפיר. ונתתיו בראשו. ופרסתי עליו רשתי, ונתפס במצודתי, והביא אותי הוא בבלה, ונשפטתי איתו שם מעלו אשר מעל בי. ואת כל מברכיו בכל אגפיו בחרב יפולו, והנשארים לכל רוח יפרשו, וידעתם כי אני אדוני דיברתי. כה אמר אדוני אלוהים, ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה, ונתתי מראש יונקותיו רך אקטוף, ושתלתי אני על הר גבוה ותלול. בהר מרום ישראל אשתולנו, ונשא ענף ועשה פרי, והיה לארז אדיר, ושכנו תחתיו, כל ציפור, כל כנף, בצל דליותיו תשכוננה. וידעו כל עצי השדה, כי אני, אדוני, השפלתי עץ גבוה, הגבהתי עץ שפל, הובשתי עץ לח, והפרחתי עץ יבש, אני, אדוני, דיברתי ועשיתי.